الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نوت الجبروت ان شاء اي بن نق و سماه الحمد لله المتوحد فرن بحث مولانا پال الحمد لله کی تیر شیو طاقد و ذا کیما و طاقد حمل کیما آخری یو بحث بات شیع و غدا چه الحمدللہ کی اشاره دا صفات سبوتیه دا اللہ تا ذکر دا, دا خبر دی مقام کی چه صفات دا اللہ تلا اولاً پا دو قسمه دی یو تاوی صفات سلبیه و دویم تاوی صفات سبوتیه صفات سلبیه دی تاوی كي أغا ده الله نا ده صفات سلبيه و تسلبيه وي ده تسمية ده مدخول ده في ده داخل سره يعني أغا سلبي داخل شي نو ده صفات توم بياسه وي سلبيه ده تسمية ده مدخول ده في ده مثلا الله لسه بجسم لسه بعرز لسه بمكاننا الله جسم ندې مکان ندې دان ندې دان ندې دا ټول صفات سلبیه ری صفات سلبیوت سلبیه ځکه و دا تسمیه د مطلق د په د داخل الله هو ليس بجسم ندې ليس بجسم دي ته مونږ سلبیو دی مطلق ته مونږ سلبیو دا په د دا دا داخل تر داخل په څوک ته ليس کنه ندې ته وې دویمه کسم صفات د الله تعالی هغه توایی صفاتی صفاتی صفات ثبوتيه صفات ثبوتيه د الله هغه صفات توایی کتابي هر پسل داخله لکه مثلا الله حي الله قيوم ده الله عليم ده الله سمي ده الله بصير ده داسه زاب دي تور ته ویلې کېږي صفات ثبوتيه د صفات ثبوتيه په خپل کور کې بیا په درې یو تاوی لیکی گی حقیقی محضا یو تاوی حقیقی ذاتو لضافت او درم تاوی اضافی محضا صفاتی ثبوتیه پخفل کور که بسو کس ماری پدره یو تاوی حقیقی محضا یو دویم تاوی حقیقی ذاتو لضافت او درم تاوی اضافی صفات حقیقی دی تاوه چې موجودیږي پخپل موصوف کې چې موصوف موجودیږي پخپلا او پخپل تحقق تعقلا اثر مرتبه کې پدی محتاج نوی غیر تا محتاج نوی چاته غیر تا دي توای صفات حقیقیه صفات حقیقیه دی ما توجد فی موصوفه ولا تحتاج في تحققه وتعقله واسری مرتبه اریه الى حاله اخرى یو بل طرف یو بل شی تر اثر تشین محتاج دی صفات حقیقیه لک مثلا لک علم علم ان حیات داد الله صفات ده حیات موجودی په الله کې او ده حیات په فن تحقق کې چې ده متحقق کیږي یا څه تعقل ده حیات کیف الله کې کی یا په دې حیات باندې کوم اثر مرتبط کیږي په حیات کوم اثر علم قدرت ده اثر چې مرتبط کیږي په حیات نو د حیات د بیموصوف نه علات الله ده د دینه علات بل, بل <تصف> شی نه وای بل شی نتا نسو تطو سکی چې صفات حقیقته توای نو صفات حقیقت دي توای او صفات حقیقت دي توای چې دا موجودیږي پسپل موصوف کې او پخپل تحقق کې چې په دې موصوف کې تحقق راځي او پتاعقل کې چې ته عقل د حیات کې او اثر کې کی مرتب کیږي په حیات اثرې مرتبه په حیات څه علم او قدرت ما څه و د موصف نه بل شی نغوارې نو دې ته وې صفته لکه حیات موجودي کې په الله کې او د حیات په خپل تحقق کې چې په واجب کې تحقق راځي او تاقل چې د ذهن تر واړې او اثر کې کی مرتب کیږي په حیات نو ما څه و د الله تعالی نه بل شی دویم قسم صفات حقیقی ذاتي لزافتي عقدي توائي چې پخپل صحققه او تاقل كهو محتاج نه وي ما سيوا د موصف نه لیکن اثر مرتبه کې چې اثر وربند مرتب کېږي نبیہ مختقرا محتاج حاج بل شیتا د موصوفنا علاوه بل شیم غواڑی دی ته حقیقی ذات الاضافتا مثلا علم علم دا الله صفت حکم علم حکم صفت حقیقی ذات الاضافت دا موجودیږي په دا خپل موصوف کې چې الله لري په خپل تحقق کې چې په حقوق په الله کې کیږي او تعقل ک دې علم تعقل چې که دې کې خپل شي نه غواړي خو اثر کې کی مرتب کیږي په علم نه بل شي بغواړي په کمش اثر مرتب کیږي انكشاف الغیر په علم کم اثر مرتب کیږي نو چې انكشاف الغیر خو غیر بغواړي کنه چې انكشاف الغیر خو سب بغواړي کنه غیر واړي کنه علم وای انكشاف د بل شي ته خپل شي غواړي بڼه نو علم کې په الله تعالی کې راځي نه دي دوه کې محتاج نه دی بل شي ته خو پرې ان په اثر مرتبه په اثر مرتبه کې دا علم دوه چیزونه غواړي یو والله موسوف ته او یو بل شي غواړي چې غیر دي الله کې علم راولینو په چا به که کنا په چا به راولې کنا به راولې نو دې ته وې حقيقي ذات او یا لک قدرت تا غورا موجودی کې په الله ته دوه چیزونو کې استقامت نه لري خو چې اثر مرتب کېږي په قدرت نو مقدور بې کانا شیبې بې کانا بل شیبې بې کانا درام اضافي محذری اضافي محذدی ته وای چې په دې دریو واړو چیزونو کې په دې دریو واړو امور کې یعنی تحققا تعقلا باعتبار الاثار المرتب عليها بل جانب غاڑی ماثی والموصوف بل جانب غاڑی مثلا احیاء محکم حیات وی له کہا حیات معنی دا الله فل ژوند ایو دا احیاء احیاء کسی تی دوسرے کو زندہ کرنا یعنی بل قصد زندگی کول نو احیاء اماتت ارزاقه دا طول چکم د دې ته وي صفات اضافيه حقيقي ذاتي اضافت که اضافيه محضه اضافيه محضه زکه چې دا چې موجوديږي په خپل موصوف کې لکه احيا په الله راضي یعنی بل ژوند کې نو دا حققا تعقلا او په اعتبار د اثر مرتبه کې پدې درو واړو څه شي غواړي غیر غواړي په انکه به احیا علی راضی کې زایما که نه من څوک ژوندې کوي حیات او احیا کې فرق دی ورس سوچ کاوه کانا حیات معنی خپل ژوندنا احیا کیتی د وسره خو کرنا نو په الله کیتی احیا راضی یعنی بل ژوندې کوي بل ژوندې کوي نصب یما کنه چې ما ژوندې کی څوک بهی کانا نو تحققا تحقق احیاء ہوئی دیتا چه ده بل زوندی کولا نو تحققن هم دا غرنگی تعاقلن چه تعاقل دا احیاء کئی دا غرنگی اثر مرتب کیگی پچا بانده پا احیاء بانده نسیشه بغواری حاشه اخرى طرف اخرى. او اثر چې په مرتب کېږي اون بغوالي دي دریو واړو کې غیر غواړي دي دریو واړو کې څو غیر غواړي د ته وې صفات ثبوتيه اضافيه ای محض نو اول قسم صفات تو څوک اس موضوعه سلبيات ثبوتيه ثبوتيه په څوک اس مري پدري کې اس مرا حقيقيت حقيقه ذات لزافات اضافي ای محض قانون دارې پدې کې چکم صفات سلبيري داتول صفات حقيقيه لري چی کم صفاتی سلبی ایدی ہاں تا تول حقیقی ایدی او الله دا دی پا زد نموصف کی گی اللہ دا دی په زد بانے زکا صفتی سلبی تاتا تا خیم اللہ ہو لے سب دا صفتی سلبی رے الله اللہ دا دی پا زد بانے نموصف کی گی چا منگو آئیو چی اللہ الله جسمون اللہ ہو عرزون اللہ ہو جوہرون دسے منگوے لیشو او کم کی صفاتی حقیقی دی الحقيزه تلضافتي اغم داسي دي چې الله د دې دی په ضد باندې نه موصف کې مثلا منظر صفته حقيقه ده منظر ثبوته حقيقه صفته لکه حیات نو الله تميت ويل شلا ازبن الله هو نسب حي ويل شي چې ميت ته نه يو منظر حقيقه ذات لضافه علم ده الله هو نسب علمن شي نہ اللہ عالمن اللہ علیمون اللہ نے سب عالم د سی وی لشی او کم چی اذاکی دی نو اللہ د غیظ ضد موسوف موصف کیږي اللہ د غیظ ضد باندې ست کیږي موصف کیږي لک اللہ صفت سے او پسفات اذافی او کړي او اللہ د دې ضد باندې موصف کیږي اللہ کی احیام شته او اللہ کی اماتتم شته اللہ کی احیام شته او اللہ کی اماتت شته کნიშته الاماتت معنا بل مڑ مڑ کو له نو احیا پتیم شته اوصف پکیم شته اماتت پکیم شته نو دا خبره کتاباس دکنه اوس الحمدلله خبره تاسا نشوا چې الحمدلله کی اشاره شوا دا الله ته مصیفتون وتا صفات ثبوت دا الله ته اشاره شوا الحمدلله صفات ثبوت یو ته اشاره شوا اجمالا صفات ثبوت یو ته اشاره شوا اجمالا دغه صفات ثبوتیاو کی یو صفت ذکرکه په دې سره المتوحد ال الحمد لله حمد لله على اشاره و اجمالا صفات الثبوتیاو ته الله المتوحد چاغه متوحد دي چاغه اشاره متوحد دمتوحدری معناګان زکا دری معناګان زکا خدای دری والا معناګانی بتا ویلی معناګانی ده متوحد سمانا غان از دقدره خدادرې واړه مانا, دره؟ خدا دره مانا دا, دا بکمي مانا غاني دي دا بمعني تعويلي اوله مانا حمد به الله لا دس يالله کې متوحد دي يني واحد دي او وحدته تقازاي ذاتي ده الله متوحد دي يني واحد دي ادا وحدته تقازا ده حكمه ذخای ذاتی الله را دا لا ذات تج مختزره چی یوي دوهم حمد الله لرا دسي الله متوحد دي دسي الله متوحد دي ياني موجود واحد دي ياني موجود د سينه کې دا الله واحدنا شرقه واحد شبد یعنی موجود شې دي واحد درما ترجمه حمد الله لرا ذې الله متوحد دی واحد په وحدته سره یعنی واحد په وحدت یې کامله په کامل وحدت سره شې دی واحد دی نو سوما ناګانې ما اوله ما حمد الله لاله رته متوحد دی واحد دی دا وحدت تقاضای د هم حمد الله لاله چې متوحد دی یعنی موجود واحد دی د واحد نه واحد څه نه دی ها موجود دی شریر واحد دی درېما ترجمه ایداره چې حمد الله لاله چې متوحد دی متوحد د امانه چې واحد دی په وحدات یې کامل اثر خدای درېما ناګانی چې منګاو کړی نو دادری والا مانګانی مانیت ویلی یې دی دا کومه معنی نه دي دا تعويلي حقیقتيه نه دا منګ تعويل کول دا معنی حقیقتيه ني دي دا معنی تعويلي دي معنی حقیقتيه زګه ني دي معنی حقیقتيه زګه ني دي چه نوري معنی حقیقتيه دا معنی حقیقتيه ني دي معنی حقیقتيه نوري دي دا زګه معنی حقیقتيه ني چ متوحد باب تفعل متوحد باب صرف تواجو را متوحد باب تفعل او ذ باب تفعل دپارہ من پ کتابونو کی ویل دی صرف چ سو خواص درے درے سو خواص درے خواص یا خاصیت طلب چ فاعیل ذ باب تفعل طلب کی ام خضل اشتقاق ده تفاعل سنگا چه فائل ده بابی تفاعله طلب کی ما خضل اشتقاق ده چه لکه تعظم تعظم تفاعله نو تعظم یعنی چه فائل ده تفاعل ده تعظم فائل صورتی اگه صرحه کنا چه دا تعظم معخض الاشتقاق صورت عزمت نو تعظم معنى طلب العزمت طلب العزمت نو یو خاصیت دباب تفاعل چه ده اغا سی شه ده طلب طلب سه مطلب چه فاعل دباب تفاعل طلب کی معخضنا اشتقاقا دباب تفاعل یو خاصیت داره زویم خاصیت چکم ده اغا تکلوف ده اغا سی شیره تکلوف ده تکلوف مانا ده چه فائن ده تفاعل اغا حاصل کی مأخذن اشتقاق ده تفاعل بیکل سرا او پا دیر مشققت سرا لکا ویلی شي تحلمه ما سی یعنی فاعل د تفاعل سره تحلم کم فاعل نه اغه تلک اغه ماخذ الاشتقاق د تحلم ماخذ الاشتقاق د تحلم څه د خو په مشخص سره تحلم یعنی پدیر تک تکلیف سره شي سر او تک لفسره صبر وک یعنی زړی غختل کی او ته سویل او خو بس ډیر تکلیف یو کا تکلف کې ځان واچاو اوا خبر نه کړو نظم خاصیت دار درم خاصیت دباب تفاعل درم خاصیت دباب تفاعل سرورت ته سرورت دیته وي کفائل د تفاعل او ګرځي من حال الى حال من حال الى او بغیر د صنع د صانع د یو سړینا د یو وختنا بغیر د صنع د صانع د یو وختنا د مخلوق نه په غیر د ثنای رسانئ د مخلوق نه لکویل شی تحجرت وینو حد تحجرت وینو نو فایل د تفاعل دتوین دی دګردې د لیدې د یو حال نه بل حال ته د ګټه نه مثلا د خال نه هرڅ کاو درې جوړ شیره ګټه ته جوړ یا مثلا سنور دا منګېته نه جوړ شو بل شی نه جوړ شو نو فاعل ده تفاعل سیرورتو که اگر من حالن اله حالن ده یو حالنه بل حالتا نو د بابی تفاعل سو خواسی یو طالب یو تکالوف او درائم ودادری ود وارمانا گانی دن تا ممکن نه د واقع دو ولی متواحد بابی تفاعل نه کمن <مانده> د طلب معنا واخلونو معنا پیدا شیدل تا حمد الله لرا دسي الله کې متوحد دي یعنی فاعل د تفاعل کې د الله د طلب کله ماخذ الاستقاق د تفاعل کې وحدت دي يني د طلب د وحدت کې الله طلب چا کوي الله طلب چا کوي د وحدت نو الله د یو شی طلب کوي نعم ذکر د الله ټول صفاتونو په الفعل دي کې او الله تعالی چې موصفته پکې موصفاتونو نه پدې کې حالت منتظره الله تشته چې یو شی پکې لاشتې نه او د طالب د رښتوی ځان کې پیدا کېد څه ممکن نه لا عدم حاله منتظره الله تعالی ځکه دا الله د فارسه حالت منتظره نشته چې یو حالت د انتظار کې چې پکې اوس نشته او رښتوبه پکی نو دا طالب پکې نه جوړیږي نو چې ده طلب خاصیت دلته نشي نیشی رات لاله چې چه یرا اللہ لرحم ده دستی اللہ جاغا واحد ده او دا واحده تقاضا ده چه ده کما سڑه چی ده کمشی طلب کئی خو پزان کی سکی کانا راولی کانا پزان کی سکی نو دا پزان کی راولی تی نمانگ اللہ رکا چه ده دا وحدت تقاضای ذاتی دا. دا وحدت تقاضای فشیدہ ذاتی دا وحدت تقاضای دویم خاصیت د تفاعل دویم خاصیت د تفاعل اقعد تعلق ته خو اغم دل تکین شیکې دله اغم دل تکین مشکې دله زکه نشکې دله چې معنا به ایدایښت ته معنا کاوه حمد الله لرا د دې الله چې هغه متوحد دی نو خاصیت خدا چې فعل د تکلف معنا دار چې فعل د تفاعل اغا حادثل کی ما خذل اشتقاق د تفاعل په ډیر لوی مهنت کرا په ډیر لوی چا سره مهنت او تکلیف کرا نو معنا ادا شو چې حمد الله لاره د دې الله چې دیر په کوشش او ډیر په محنت سره فزان کې څه پیدا کولای وو حدت نو دار اتو چې الله لپاره حالت منتظرشتي چې یو شی په مشقت او خوارې سره پیدا کی تمام صفات ند کمال پدې الله موصفته پدې الله سره موصفته نو دا خوش تدنه نو من دا غې نه ماننه تعويلي رواغت سلا چې کم څه له چې کوم شی ځان کې زان کی پیدا کی او په محنت سره پیدا کی په کوشش سره کی هغه د صفته کمال شي هغه د سیبیا هغه صفته کمال دی هغه د کنه ته چې د علما ډیر په تکلیف سره پډیر مينیا محبت سره په ډیرو حل زل او امن دو ترلو سره حاصل کی نبي وبصاله په صفته کمال کینا نو ځکه مندل ته کی دا معنی وویل چې هم به الله نه راز سي الله چې متوحد دی یعنی واحد واحد دی واحده واحده پوحده ته کامله سره واحده پوحده ته کامله سره واحده پوحده ته درام خاصیت دباب تفعول سنان درام خاصیت دباب تفعول درام خاصیت دباب تفعول اغ입 ترورتت ولی اغ Burras highlight مانا مدل تا کہنیشی ذ سرورت سترورت خودی توای چې پاین د تفاعل منتقل شي او ګرځیده یو حال نه بل حال بغیر د صنع د مخلوق نه نو دلته معنی دا شي حمد الاله را چې متوحد دی هی ندسی الله چې د الله وحدتنا یې انتقال کړي د چاته وحدت ته او ال او اللا واحد او اسی ششو نو ده معنا خو حقیقی منگا غستین شو نو پا دی معنی حقیقی دی که من صرف نظر رو کو دا معنی من قل عنہنا پا دی معنی که من صرف نظر رو کو دا معنی من قل عنہنا من قل عنہو پا که کم آو وہ اللا واحد وہ اللا واحد تینا lies شو نو ما فَتوَلَّكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ دَسْ يَالله ج متوحد دی یلی موجود واحد دی دا سنه دا چې د الله واحد نه وحدت طرف ته بلکی موجود سي شی دی واحد موجود واحد سي واحد اور دا خبر المتوحد خاتم شو کنه نحمد الله لرا دا سي الله ج الله سره هغه متوحد دی ما وی دا متوحد سو مانا جانېږي سره یعنی متواحد واحد دے ادا وحدہ تی تقاضائی جاتی را واحد دے یعنی کو وحدہ تی کاملہ سر درہ موجود سی شیر واحد می دا معنی تاوینیدی کا حقیقی یا تاوینید دا معنی حقیقی یا نیشی که دلے زکر تفاول بابی تکا دا تفاول لیا متواحد بابی تفاول لیا دا بابی سو خواستی دلے او اگر دریوارا جمتاکی صحیح نیدی ولیکہ اول خاصیت شغمانہ دا لکه الله طلب د وحدت کرل ل غظم دا چې په زوري په ځان وحدت پیدا کرل ل ادرم دا چې واحد واحدنا واحد طرف ته دا چې کېلې شي نه نو مونږ وی چې طلب آئی که منگ آی چې مونږ دا خبره واغصله چې یرا بس تقاضای ذاتی ر د الله دا وحدت تقاضای ذاتی د الله نه غظم کې مونږ دا معنا واغصله چې دی واحد په وحدت کاملت سره ذکه کم سړی چې کم ماخذ الاستقاق پدیر مشقت سره حاصلې هغه دغه د فارصفت کمال ګرځي نو الله متوحد دی نه واحد دی په وحدت کامل سره دا غدریم معنی منګدا وکسم منقول سر صرف نظر وته او مانا منقول عنهم ترک کړه مانا منقول عنهم پرېخوا نو مانا ادارکه حمد لله لرا دا سي الله متوحد دی یعنی د الله واحد نه واحد طرف ته نه دی ګرځېدلې بلکہ موجود واحد دی بلکہ موجود سشے دے واحد دے کرا بلتک اویلہ سشے ہوئے ہوئے ہم حضر بس وصل الله و تبارک و